محمد صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الفیل مصنف علی رحمت دا باب ذکر دا عنوانه کتاب الفیل و ذکر دی دو سوابق بابون فی ترک الفیل ذکر جات مصنف علی رحمت دابا مخ کی کتاب دکراہ نقل کردے گا اور عنوان ده کتاب دکراہ نقل کردے گا لیکن تاچہ مخ کی کتاب دکراہ نقل کردے گا دیدی کتاب دکراہ نقل کردے گا نسیو سڑا نو حلی بنا کر نو پسر طریق مدان بچو د دې د بچو با ستړي کې بي ضرور بي دنه د اچې دي مرکه سربسم ابلغت لشي دي زيدان بچول او دا الى کودي ان مجبوري د دغه مات نو ول <سؤال> حیب کده تاسو په دا کې 377 774 م ا د پان ما دراو دا هیدان شه لا تشلو نو تاسو حالت وګورئ ما کې کتاب لیک او اصول تیستی یو معالکتی در طول مقابل یو اثار دو صحایلی دید. طول بابونا شلو. کم امور دا اغینا باست کردین و تاد کل فیلو پلی اول دین درین لده پتغل چی فرزرم بابونا دید. تناجوش و انجرات کول تشبا گم باب کی خدا بیو ده ده كي كي. ده ده و ان باقی نه د خلینه د یتیم مې او یتیم په بارک کې ختم کې خلیه فقره د بیاریه کې نام باقی دا وی پتا به نکاح کې او د ਸੰباب کې د زنا نه شیدا د اونسره یاده بنسره د رسم با با. مسالہ د خیریت د فراایمن تاعون د له سمباب حله په هوک کې سوال سمبازو له له د امن د هدايو د فقره سوال سمباز کې حبی تبع سولرمو له سمباب بدارل کېم په باب نه لافد د بعد نه ذکر کړل دی په سوال سماني کې وطلور زین کی دا ذکار ستا نوکساتی او قدریو کی دنکار سا فیوزی کی دا غصب او دا, دا شعارت زود سا قدریو زین کی بید شعارت زود سا صلور زین کی دا شفری ستا نوکساتی موثنی دا با بذک با با انفیتر کیل او حریدین عمل اعمال بنیت ذکر کو تاسو ویلئ ذکر کو لا اله الا الله صلی الله علیه و سلم معنی د دې کبه خلنه کې چې دی تاسو موږ نو نه کېږي دې د اقاد حدی او اجتماع مرصره او په دې خلنه نه راځو او دریو دی پدی موخشت کی بازننا چکرک وقال بعض ناس شعر شیئن امیت بارید وقال بعض ناس شیر جلن لہو ایوین فخاف انتوجیب آلی صدقا وقال بعض ناس ازا بلغت ال ایوین عشرین دوم او تاثل پاروی پی گئی اولمائی تاثل خلال ما ایتوصل بھی خلال مقصود خوشیتن بیتریق اثر اطلاع بخبائیخ رجیل ایکن کلکلکو مقدمہ سکی هم رجیل هاگا حلان شعاکی فرار دا احقام اللہ نبی او پاکی و حرامت خرچل دوری بالاتفاق هاگا حلان شعاکی فرار دی دی فتنی او د فسادنا ا کي دينا علي باك دي ځان وکي د فسان د ځان لکي او فل حق اسود وشه ورسيږي دا جاي نه رحمت افضل چې دلته دا کسم الفاظ و دو سو پدرین و صفحان دی باب تحتیالی وضاکریو او الحرب خدا تنو او الحرب خدا تنو باب تحتیالی چی وضاکریو نو پسلو سو پسندس ری خان باب مایوز احتیال و حضر چار سو پچیس بانجیو چار او الحرب الخدع ذا لفظي يذني الاحتيال جايز دي کو نوې نو د څنګه په دکو هدا څنګه دا وی چې په ما یذنه من الاحتيال والحذر او قد سو قدري نوي باندې در رسول الله باندې او تدبير ذکر جنیب, جنیب کا او رضی کا جوری سا بسعین او سعین بسلاسہ نرسول اللہ صنع موحعین ریبا نسی مکہ ویدی بلکی پیسو او پا آغا پیسو جنیب واقسی ندا جنیب کا جوری تلہ او رضی کا جوری خارج دو دو دو دو او ایو تیر کچوا با کېره بھارت لاودا بل تیر کچوا په دې کېره باندې ناتلا نو کومه حرام تیر کده خروج وا دغنه اټناب کو کوم د حلاله تیر کچوا اگر رسول الله په خبره دا کی مثلی دي دا خو یو شقیق کلیه او دا حدیث نه مستند کلي ده اوس اگر کلي امام رحمي فدا ځان نه د وړکړ او حدیث چې لري چې په کال کې په یومې سکي زکات او چې کله هغه وخراره به د زکات ورکوي چې کله هغه وخراره به د زکات او ټول اېمه په متفق دی چې حوالان حول الى غلي ده غنه مخکي دا میت مخارشي دا نساب د میت مخارشي په دا طریقه چې خالي شي خو په طریقې له حالات مخارشي او په طریقې د بیا مخارشي او په طریقې د هدیه سره او په طریقې تبادل سره نه زکات واجب نه شندو په پیغام اسلامي کې په کال کې او مېش کې زکات او څوکره هغه نه ترانه نه زه زکات او په کو ده هغه نه مخکي یينه زکات او د دې درې ذل په دې مباحثه زکات بعضه ناسې سودلې دي درې نو په دې دیوان صورت ده چې خروج د مال د مد نارغه قبل حولان حواله خروج د مال د سنارغه د قضى حوالان حول نويت تهوې دا یو امامي امام ابو حمزه خدوي ته سويدي شري شهدا ما فارس کو د خپل مينه قرب حول تقدیمه زکات یې کونی کو زکات یې دلیپښه څنګه حوالان حول په حدیث باندې ثابت شه او ته د هانه نظر خطا کې او کڅ کې نوې خدا خواه ورته همم ما په خبره پېښوري او که ته داوي دینمل اعمال دا حدیث داول نه پېښو انمل اعمال بالنیات زته زکات نیم مخزمان نه صحیح او دې په زکات نه خلک دې نه رسیدینه سمبې تخولې لهې څامل کړه چې دا غنی تا ته سمول او خدای کولی ته څرګردا د د دې او شاته ویلې څنګه او کو د څوک او دا چیاته ویلې خدای او کلی شله قانون سره ش حواله حواله نه غلنه زکات نو واجبې زه ته مونږ ته پدې کا پدې باغ شیح آقا پا کم دیکیویدی بعد حولانی حول مال دیمیت نوزی ندفعانی ذکات و نواجیدی او امام ابحانی فرشی ذکات نواجیدی پا کم او قبل حولانی حول مال دیمیت نوزی تپ دیکیو سوی کتر ایه لکات دا غاز دامی ایدان تاسویدی زبان ایدان تاسویدی دا مسالات طوله ایموم تا فقره چه حولانه حولنه محکم مال بمیت نووته یا به تبدیل راغه وده بانی سن را دی زکاتنا دیجم او دا خبره کول چه خرار این زکاته دا خو بول بانی الزام بگوو دی جنیشو ویده سبو ویده فبعه بیوی نیش لحو بیغانمین ویدرامین ویدرامین خرار امین ویدرامین ویدرامین اچه ویده امام ابو حنی بکره د دې خليقيه البته امامي ابي ششفه قات حلال د تحويل امام ابو حنيفه د دې خليني ياخي دي دا هرې خبره مې نه روانه برداشت نشي کوله مخې ته نظر بشي خل دې رغ غم نه وای دا ما نه نه تللو رغ ده د تڅ بعض مثلا هم دی وی مسلې سره تړاو کوي کبي مسلې ها د حولان حولنه وحکي مال د ندي کال ندي پورا شوه فارتي راک چوي کو بدل شي د باندې زکات ولازم دی البته چه پنهي لازم تو زکاتو کې خو او قبل الودوندا څنګه د مال راک شاکم په دې مسرې کې د زه ته خمه ونکه قباظنه ز پيشو کنه او قال <سؤال> بعد الناس برګت له <صحة> 20 نن باز الناس ومن ته برګت له 20 نن 20 شت و کنه فکیا به شي قبلها او باها خيرانه استياننه پلا شياله ادګه اذا خديو بسم الله تا خديو څنګه خلک یا ټول ورته وکړي په دې ټول یو وخت موږ نه فرار کوي په مشران او کته ویلې دې نکا سفر سره ته دلته راځو پدې غونډې مصلې چې یمره تپقیق او تطبیق به یمره دې تحقیق او څیړنې شولې وي نه سمې وایا د یم که یم که خلا په سبغوري او یو مخيبه وانه او د نړۍ په اړه په دې کې واره په اول فاجه د دکان قادیان کفلبین تر جول ویانک حقوق ابنتهو مغیر صداق لفظ نکا نکا خرانه کنا را کنا را کتابیم سمکو او دیت نکا شغار ویداد شغار ویداد شغار ویداد نده سپیچی متلیجی کنی نخواه چهتای دیت دیت ویداد شماعت داری بیشو بیپ کمولداری کی موطلعی گندگی خوید ندیم نم دی نکا او قلل امیان که محنو رکی بیغیر صداحنگ داری محاپتی خبرکوش گی توسید. وَقَالَ بَعْدَ نَاسوی کرا دا نکاح شغاش شیحت تا نقل کی دیشید. او قلل امیان که بیغیر تایدید نکاح ناشید. نکاح ناشید. او قلل امیان که بیغیر تایدید و شرط باعتنه دار شرط باعتنه که کم شرط شرط جایزو همین که با صداق نئی یا داچه تب هم کورو لورکه شرط باعتنه شرط باعتنه که او کچه دی متواه نو نکاه فاشد دی الفاظ دی متعیش دی ماشیو متخده تاویی او مواقعت اختلاعیتی و بیده احنا رست خودتی وقال فادم المتطرف شغال جيد امامي سبت منسوب دي چې هغه نه د مټريال او د شغال دونه کې فایل دي شت غونک باټیل دي خيدا شغال پر تکاروش او د شغال د وېدې جو شغال جيد او شت هم او متهم دت د تکارشه دی دیم دی به وای رسول <سؤال> اللہ اسلام نحن حریم و خیول و نحن لحمی الحمدن سیاب و خالب آدناسی نحن احتالا حتی تمتع دنی کفحن نکاح و فاسد حتی تمتعینی نکاح فاسد دے شاپن فاسد دے شاپن فاسد دے بے مائکتا و خالب آدنا نکاح جانے مشتبہتی جنب فادلہ خبر بے مائکتا تخریری عباد دریج جوکش مشران د او را چې هغه اصل عیب نشي نو خلق غیب لري کوي اصل حقیقت خو صحیح کناږي ورې قلبي څنګه خبرې یې یاکه چې په خړې کې دی یا په ګیره کې دی سپګي وشو د خو سپګي تدریکه نو ګیره <تصفح> <تصفح> <تصفح> نکاح شعار نکاح سنت رسول خدا شت بلا صدقه دغه غلطه دغه مردا رسوبه او یوغه تلیک کنه نکاح وانته هدف حقوقه په نه فرایتا سم ایا نه که حقوق تو سمل مال دی فو کو او تو کتلی او یل کچه اصل حقیقت نه نه او جاري ترته یو سره د او یو مشهور سروش غن خلولو د ګیره ده نو ګیره او کوسپګی د پکې ده کو د ګیره د جاري دونه مری په کنه د ګیره سره او سپګم پکې دي دا دیم هم متاده مصاح و نکانه د لفظ نکاح په اندرا غلې په کله لفظ سره غلې ها متاره غره دایو ته مثال معنی په شری نکاح او زکه سيد کې نکاح ده غلط شي چې دا دی देबल के अवसर न निकाह निकाह लफत सरागा देवल मुताबिक न निकाह कमल दे ये मिसाल द फशता द इनसाल पेशले यू के ये रवा लेकिन सोप के सगे सोगी तरीका देबल के गिरनिशा से औरने मुख बोलन खाले दे यो स्टास متاسف حنکې خوده دي او دا باز نه شي وی دي چې نکاح جہیز نه او امامي زو خو امامي زو فارست راخلر مسول ده چې کوو نکاح تعبیر شو هو مدعی ته نقل کده نکاح صحیح کیږي توقید باطل نکاح مو وخت دي نکاح ویلې دي چې صحیح نکاح کی تر چلوړ مېټ سپوري نو نکاله خپل یې لري نو څلول مې ته کټ کیو د خزه د خزه هغه بدل صورت دا کی لا متي لا پر نه لري بل کې لا خپل نو نو دا لیکن لا خود د شدايه کوچري د سم خطراله نو تجویر د صحت ځکه نو یې دا تدوین شوکا بلکې څنګه ویل دي کو دا یو شئی وانه تجدید صحت استه خدا بر شوانه تجدید سنشت دي تقصیر هواه الله یؤمروک یعتی علیه وایو یم نو قلل بلکل دا خدا تنہی ته لګېره یل شي خو به دې روسه خبرې کې تنہی دی واه صحیح لا تخدا ذا ذا مينه تم تخدا ذا بيدم تخدا ذا لا تخدا ذا په یو خبر مانی پدای ما ته د ډیره چې چل کوي اسه نه اود ممس لا خله نهله لح ان بکل دغ ممسله من ک من ک مو وال ح ولي او ما ཧ ད morally འད འད tarde འད ླྀྱེ བ འམད قاموا بالورطه دعيبا الى باغي هي سنه بعد السلام عليكم كل غالب ديوان مياعا وبه يقال <تصفيق> حدثنا ابن علي قال حدثنا الزيانه قال ين الدين قال علينا الله عليه النبي صلى الله يقوم السنه هذا ديوان النبي صلى الله عليه وسلم قالات او لا د روح له علاکه ما دا بحث نه لري او دا نو څوې څوې د پټه کیدو او د تفسیرو کوي خو نو باندې پیګوي تن میږي كميه اشايخ البخاري کوم تاسوي نه الله اکبر دين الاسلام والمسلمين جلاله و بركاته و انها رضوا وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رضي الرضايته يقول انها ساعات وهذا الفاضه منغریین مطلب دارد کی ایزدا نکاح ولایتی بات بالغنی شیاغه تفادید تعبیر مسم ولایتی واه ها وليه من الشيطان يقي عن الو نه نه دوه ماري دغه اغه راځو د وقار باور باندې یو تاریخ سره دي شایستې نه نه دي چې نه دي چې جام یا پد د طریقاره یو دنیا باندې نه دي دغه وخت پد پیندو یې چې واده وکا ولا وخت او دې نه ما په کټاله دې دا نشاله دې نورې مې په علاه له دغه مشاعره کې باندې دې دې په کلیه باندې او د قاضي په قضاوت په شهادت زور باندې و بیا د نووي احام فې مرت کولو ایما بحنیکووا کې د خبره کوي چې د قا قوتته زاهن بان ن د چې دا رواد دا کو کو چې دي چې قا قضاته په شادهې زور باندې وکوو دا قضاوت زاهن بان ن محبت خبر پوش رہی ہیں. خبر پوش رہی ہیں. شیدہ قائجی خضاوات پر وقود و کسوخ کیتون چلدیں. زائنان بایتنان ناشیدیں. جورم سمردے دمنا جورم دمنا دے چے شہاداتی زورد و کفرمناد. قانداز گنادہ دماغت خواهر. او ایو پنځي چې څوک د شوړې ذوسته او قضې قضاوت قضاوت ظاهرا به جنته تاسو خبروړو اوس راځي کتاب الله تور یوکو بهان کی زوجین ختدی او هر یو شهادتوں کی اربع شهادات او تاسو ټول په دې پیږي چې احد شهادت او احد یمین په دې کې زور دې یا سړې دروځندې یې اتدا هغه دروځندې پوښې تاسو دا سړې خدنه او وی چې به ان مو څخه خدابه ماخذي زه دی ونه ده او پیغمبري قام او څنګه کوي یا هغه چې دې هم ستانه نه دي دا بچو یو خپل طانه نه دي دا قضاوت اسلام کړی دی په دې شاګرته ډورږي رښتې ویسه یې دغه غلط الله او سره توایم خو یې خپل مل دي شماز په هم سره په سرچی کې د دې په کغه راته نه پاک څخه په سلوو کې او نه غراتي پیغمبر اسلام چې هغه بچو په دې شاعت د مو نجیزه کومه او د پلانې ځکه کومه دا څنګه چلوای کنه وینې را چې تاسو وینې شي وې دې دا ښا په په ځای دا غا در کتاب الله نه ضلع تش کوي دا دې کاغه چې کوم نه د پیغمبر همبر کې سړي تګوري پیغمبر په شهادت زور دا پیدا کړی دا او دا بچي دې پلان یې دا موت پر شي کړی دې کوم شهادت دې او کدي کوم شي دا دوان نه شته نه چې او دا کړی پیغمبر اسلامي کړی دې کې چې موږ نه یو برګ دا دا بلند برګ برګو ته نه دی موجه تبا کې وي او تبا پیغمبر سنو عوضو اللہ نا تبا سوک شو شاہد تائبا شو نای قائدی تبا کیجئی پدی کی نا تبا خواق سوک شاہدتی زور کو حق مجرم جدا حلی وقلا ولی قضاو خد کی شک مشتر پا زین کی خواق قرآنی کرین ذکر کرنی منگتا تکر اتاس و حضر نو یا با تاسو یا ساو ساو نور دا به مقرکه او سیاست باکه شو کیو کو په نه سره نمې حقا ستاسو لپاره دې مايده کې ده کنه خا دغه ټول کاته شاد زو د پیغمبرونو د قرانه د خودلې اې که غو دروغ نو وی دي ته زماته یته موته ای او دایره خبره دغه وروه دغه تو کداه تا تعال <سؤال> السلام <سؤال> د جاریه هو تو او خو ښایي وقاله بعض الناس الجائت الغاصب جاریه د چا نه د شو دي قیامت خدای موصو من هو استا جاریه له رسوله ایوازه یې له رسوله قیامت چا واه من هو استا جاریه د چا نه د ځوانو به له شین ته د دې نه پیدا کټه جمع ده وازیان یو کثرجه مکی او بل مکمل مکی فاتذ علیین سمعه ذالیکم ا کوټه کې نه قاضي داخل قضاوات واپس کې چا منه واپس کې مو سری چل کړل دی دا را چې قاضي راوړ په کوړی یو چل کړل کېسي ورته تا تا وې کې په کې ورکا واه تا را یو توبانځه سره پاتنه یې مچی نو یو صلاح یو معنی سره دې سنانو علي سنانو دې ما ته دې نو دا نارو دا شې دا نارو او دا په ساده وای دلت ویفت حدانا حفظ خان منی گبین حفظ خانسکلیو دیلت اول فاوت بوری برا خان وای ها دلت سودا جدا پک شریک اکلاو دلت سودا جدا پک شریک اکلاو سودا چرتاو دخلی المسلمان اولمای بخاریس و مسیح حدیث و و گبین زینب تو لې ما وینې مونږه کړه او خپل هغه زمين څه کوي او تاره زينب نه حبسه جوړه مشان په سوي یي یغمنده چل کیه واه ها حبسه اور فا یو خاص ګل یو کان دی د غیبی راه خلید غا ها سفیا یې چټه وا هاګه پکې پدینار اویست ها سفیا پدینې کې دا کوله ها کې دې متعدده دا واقع کتاب الله کې متعدده مچاته پتان لګیل لا بکا ته ولې مل دیو نه چا ته ته وګور چې ته خو نه سمونه ټول کتابه دې بابابس زه په اونۍ سمه مقدس او حاله محدثه خو دنه شمه د کوم دشي ته وګور زال لږې دې معارف کې غدم معارف کې الله <سؤال> به ستیدا ها نه پږدي کې صرف و او صفيه او نه پږدي کې کومنه سودا و ڈاد زینب کربینت کڑا جے حفصی او ملموین مصطف کڑا جاں قابو میں غرق کڑا جوئے دخشا رہنی ہیں سبان ایر ایر ایر ایشی حفصہ او زینب پیسکلیو ا limit نعتشرف plane. اینجاهات تستخول حرام و ح Bazı S� WrestleMania. قدام الحhalt محقوقه على حجزم و حنا cựل�� من قبل الوصول عاص들이. lunع رتوں گم لك و امتراب كله на تو فکر lleva له. خبت political از يكون ذلك و يهوام طوال خراجه نه ګهام دا <متحدث> اسودی موقام کې رضان نه دغه <متحدث> دې اعتراض کړي سی د صحابانو نه دا سیدنه دا موږ کله په حدیثه مستمه <متحدث> هو کله چې امر صرح موقام تر هغه بلغه ونلوه او કહا بشام می تک پکاره دی په نه اخبار عبد الرحمن او رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمتم لارزين فلا تقدموا عليه واذا وقبل ممن انتم بها فلا تخذوا فرارا منها خرج عمر بن صاحبنا وقال فلا تقدموا عليها وعنیو شعاب عناسان عبداللال نعمر اینو محن صرفا من حدیث عبدالرحمن <سؤال> چه موار جو تک شلا و بنابرا هر تقدیره او دا حدیث تووا یای و صلیره دا شمسایبنا نان باشکین و بچه و دیشه تا حریمان بانداره، نادا منگر موی فتاح صاحب المره کلذی به بلزراجی آقا وبا چې په بنۍ شېدار له اوسم کلذی یو مسال دا باسه تلقیی دا محکنی خبره دیشتی بیمتحوس سید آقا قانون و نیبینا خبره دیشتی براد مالک سا اگلی جا حول نیر آرابی؟ اگلی جا حول نیر آرابی؟ اگلی جا حول نیر آرابی؟ محکی آمسلم آرابی؟ یو ورغی حتی حبکلان چا حبکلان چا حبکلان زده من نیر آرابی؟ واغی حولان حرب پیاو چرانه دې کینداو او ریڅې غوامو به نه پېچته دا نه لګي چې د شي کوي کوم شي څوک یې نو کوي چې د زکات دکارې اګو چری نه لګي د ما دې پلاته هیبکو له شانو شانو پلان اما را کا تی د تو شو حول د ته تجویزات بوا کعات کی تجویز بوا ک د کنان لشه دې پوستا یو دا سے چاہی صرا دیتا کار وی کسوا یا حرام دیں، مانگمچو حرام دیں، محمد حرام دیں گی، محمد حرام دیں گی، پاکم جی کرا دیگیر کیا جیدی؟ تو صدیتی تصورت حرمانی پورشلی، ہاں دارو سے پاسی اصوائد لکه امام ابو احمده ابو دمانه خیلده او شهید ته تاسو هم کړئ دا حدیثه نقل کړې ده جال الجار حق جار حق دی هاتیم بار بار انا خلقې شيا حق دی لكا 6711 حدیث تاسو ګورئ 6000 711 حدیث پهนิشته 6711 حدثنا ابو نعیم ها قال حدثنا سفيان ابن ابراهيم بن مهذره تابعه محمد بن شريبه ابي رافع بن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق للحق وقال بعض الناس بعض الناس يذكره هذا حديث هيار حق باز فهم دا حديث خلف هذه الفاظ مختلفه الجار حق وقال بعض الناس اشرفت الجوار ثم احمد نو شفحة الجواد بارخضا حديثا فعبت وقال اِن اشتر دارا فخافا ياخذ الجار بشفحة فاشترا صحما من نئة صحمن دا دار جو صحمن واقصا ثم اشتر الباقی نو اکانا للجار شفحة بسهم الاول أو فلا شفحة له فى باقی الدار ولو احتار فى ذلك دا څو دي دا به ګور بیل فارا تقدیر دا حمايت اورغ لري د سیراینا او دا کوتی دی سلکام دی پور دی چې اخ دی نه په شینې ریته داوا کوي د تو او حیمائی طولی دا پسل کمرو کی یو کمروار صلا پر پیاشوی تاو او یو کامسل نیدیا کستی. دائیوی خوان صلا. او سوی نیدیا کستی. بید روز یو کامسل احلی او حسین لی پی دعوت شخیقید. ڈاپیسانتار دردو، حسین ڈالی باشری سے تھی جار دے، او شمایت باشری سے تھی شریک شد دار دید، حقاتو باید. ڈسول کاملو کئی و کاملشاو آغدت تاہا، او پری که حسین ڈالی دعوان اکلا، باید حسین ڈالی شریک شد دا، و اسی حکم سل نور نو ده حمایت ده کور سره تعلقه ده تراله ده شرکات عدو حسین جی کم تعلقه ده تراله ها هم؟ جوال حقبات تومی ها هم؟ خلاله جیبا صلی ده بست داوست بخان نپو بر اکیدار سکیمه ستاقه حضرته حدیث ما لشيء تتوع جما قر واحده في داريها يوم اس بقدركم يا لکه متويش عمر ابتدا دې چې کیسه سپېټي وي ټول ته لي سفيان ان معمر لم يقل هاكذا علي ما سې ته چې محمد سما ته دښې نې دی راکداتي چې محمد خپل شانتي وي دې راکړوسته چې ما او هغه حديث خود قاذي كالفاضل بدي انا عامل شي مع بيركالت نقل قيله دي الجار حقها ها ومنذ بدي خوني قال مات سفن ويلي عليه مات سفن وي لكنه قال ودي ها قد مات البقش دي كتا تندي دي مات السوي دي دي ايه بعد فضلك قول دلګ مت وايي چې هم اقم مخکنی صورت دا شړای دی ورګي په دې څلوو کومره کې یو کومره حمايته به کی حمايته مليスル کوي ورګي هباګي لهواد به تبشیر به چا حسيني نو حسيني له حیثیت جوار به او حمه که بحکیت سبی شرکتوی دا ته پیسې لوګه ته ترجیح چالو دا کومه یا ځال لا ترجیح دا د دې یو مو چې خودل کې دا خوا احکام او قضایي کې دی یغغت کې است کې کوچري دا کې است یو سو کو تر چلای په حدیث باندې امر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې قضاوته نکوي دسی نے جمع کنک کئی آساتن و بید سریا حض من اللہ نے انہیں ملوکین وقال بعد ان انشرح نصيب دارن فاراد هيت در شفا هو بهو ريمي سعيد تفلا حمايت د سرای نه د حمايته امن صحیرہ دیو قول تحیبک شئی موخوبان دی ملت دی شئی موشترا مبعچ دی ملت و احیم خرید شویدہ شویدہ دی ملت صحید کی داشتی شویدہ شویدہ تلب محاصبت ندی شویدہ حسین طرف ندی شای طلب محاصبت ندی دعا کتی مسال دا وایا وایا وایا واقو راکیہ دیو تالاو قبیقا راکتا دیو امید اسماعیر آمارا حتی درام بو سانت عنی جننا اما رضوانی علیه و علیه السلام او ما رضوانی علیه و علیه قال له وقال له وقال له يقول اللهم ان بلغ وذرعي وثناء ما قال هذا ما قال لا ورا به فرق کبیره حمایت به شاراجنا کور واغ سو یو کم له په څول یو کم یو کم لزر په ورته یو کم لاړه یو د پاتا لزر په ورته نیو د پاتا لزر یو کم نظر وي ورکوي په پاس دي حمایت سراي تیری چرګه په تطايده کوتل سرکو دي سرکو دي خو حسين له باندې د دوا کې دي ته څنګه وڅي د څوک خبره الرحمن کو او ستا ما ته پاي یو د پاسا لزر کوي 10001 روپي مرا مختلف الجنس تیم. پا دی دس هزار ایک روپی یو دینار درخمه. او خیر دی مختلف الجنس تیم پا دی که زیادت کمون خان نده. سیر آجیتو چی لکا؟ دس هزار ایک مال یو دینار را که. سیر تا زیادتی نکه. تا دیتا نو گوزه چی دس هزار, هزار قوط پا او 20000 خطه 10% ټیټ نه دي خبره پیګی تا سمایاس چې راځي ته چې پریدا کنه چې دې په کینې کې خبرې مروي راځه حسین دې هوره هله ښه د سم او یو ما سې یو کوي کوي خو حمیدانه سره دې چيلي مکو دښمن وو ځونه سم جوړ ته په حسین دحر حسین دې چې لږه باندې نکده کنه کنه دیني قومي حال او همش تدل دا ل دا وخت تدوین دې دا مزلوم د څو دا ان اي اشكر الدار بعشرين القدر منه او قال <سؤال> وار او وتس مائة نعمها ترى و990 يوكامسل <سؤال> يوكام نظرته يوصل باقي بسوشي 10000 يوك او نكيو لا دينار من الاشين ايه احسن فانت لها شفيها خذها بعشرين الف دهم من نو حسين الله اخلد زياب قصدر اصلي ويلا قراته بالله دل فني ساقل دار نريال مشريال <سؤال> باي ديما ده فلي پرداه كور نو چه پرداه كور نو پکل <سؤال> قا سچوا کي دي پاوشي ني سچي تا کو پرداه کو اتي ستاره بيد من مت فاطمه येते نو ساتو 99 ادي رحم بحدا جیکہ سdfہنسانو سعثانو انتاقتا نسانف ع том سر ختم دینات کی نشیسو بحقی ني نحاوәدی نه وہنو چی دینات پر زیبانی باتو مان leaves دس ہزار و ایک روپی رower کے راک ایک لٹوا لدے جا دن خبرو فرار افوین وجدہ بحالی دیان آئبین ولم توسہ حقž وποور محلیبوخ شرا چرکلے فوین نور رکل آلئی گئی ذکا فدی کما قال <سؤال> ابو سفیان قال کی سمید بودی را یا من خانی کو رحمت ما قال دلتا وقوع ان دلتا فما قال لقدي مثلی بعکین الف دین من قال ابو عبد الله قال هذا هذا خداب من قال نبی صلی الله علیه وسلم غير مسند او لا خبث قلنا وائل او ولک متو یسای دا دې سټیک کم کار وای نکې دی واکه چې دې کې فلل لیستہ خدا هغه شدیدې چې له زحف المغرب دبلنا تنګی او هغه ده څنګه ول پر کوي او خبره کوي نو د هغې جوابي کاروي کې ته جوابي ترسېبي ترسوي هغه جوابي کاروي د بل مصیبت نه ځان د بچول لپاره دایې مينې مامه او د چوالی زاد د ته هم لري اسلام په واقعي صحابه مانی ماته چې د بل ځان نه ځان بچول عبد الله ابن رواحه شان نو شکرې چې د ځان نه د ځان نه بچاو آیې چې ورکوما دی ان جته نه دې کټ کړي نو ما با قران نویله آیې دښته ګومان کاوه د قران وکړان د ځان بچان نې دا بل د زارادا بشور نه د دې خلیل وای راتي د پیغمبرانو په وخت کې موسی علی دا سليمان علی نبی اسلام دا د دې نوکړه د شینر جی قال بخاری کې نه دی ویلي چې دا وې اسنان په خړې شانته اسلام دې رضا ورته پامنه نه نيم بای تاوالک من ببل تاوالک ما ورک شه می نم کاو نم نو ورتو ل تاوالک ناګه څه پر کاول فر بل جنا د بچول فر نیمه شمې لکیا کاو دا تزګیراو پیغمبرانو کړي ما په خبره پر دې دا تزګیرا چا کړی نه پیغمبرانو دبل لدا د بچول فر دا توری په جها کې رسول الله صلی الله علیه کم درو چې پاګماني صاحبن الناس جي يا حج کم درو خداه عاي زايين نظر منام بچون ٿا هرڪس ته جي ٿي هم هنك آهن ڪم کي ڪري انڙو به جه تائيل ۾ نم ٿي ٿي خدا اسا کي تائ وري ٿي ٿو تو اٿي چڪران نارا موطاقه ده باج جه چه ودسونوشي نو مقامل تو اماما